Ez nem lehet igaz. Egy pillanatig nem figyelek oda, és már is beleköpnek a levesembe. Ami gusztustalan és undorító dolog, még ha csak jelképesen történik is. Ezúttal pedig ez történt. Kristin felébresztette johnny -t. Az addig rendben, hogy a száz tényleg rémesen nézett ki. Az is rendben, hogy Krisztin felelősséggel tartozik a pácienséért. De az egészet Johnny akarta, és már ott vagyunk a titok nyitjánál, mintha egy kapu előtt áldogálnánk kezünkben a megfelelő kulccsal, mikor valaki ránk szól. Ez az, amit nem használhatsz a kapu kinyitásához. Elmondtam. A végére értünk. Ezek voltak a srác első kérdései. Krisztin a fejét rázta. Olyan rossz állapotban voltál, hogy nem engedhettem, hogy folytasd. Ez már kockázatos, veszélyes lehet az egészségedre. A bánatba, szépsége, sose félsz az innyavajás egészségemet! Johnny szabályosan dühöngött. A francba, adjon valaki egy sört! Úgy, mintha csak előre sejtette volna, hogy mi lesz a kérése, egy frissen csapolt korsóval penderült elébe. Nem tálcán vitte a sőt, ahogy a pincérek szoktak felszolgálni, csak úgy kézzel markolta a krigli fülét, és kopintotta le az asztalra, ahogy a barátjának szolgálja fel a szíves vendéglátó. Johnny felkapta a korsót, és mohon belejúlt. Több mint a felét egy húzással lehajtotta a liternyisörnek. sőrnek. Alaposan kitikkadhatott mesélés közben. – Kár volt felébreszteni, a végére akarok járni – mondta most már higgadtabban. Miket mondtam? Többen is rögzítették az elhangzottakat, nem csak én. Bőven volt választék, hogy melyiket hallgassuk vissza. Végül az enyém mellett döntöttünk, mert ha nem is az volt a legjobb minőségű, ez volt az egyetlen, amin az első szótól az utolsóig megvolt volt az egész előadás. Johnny szótlanul hallgatta végig a kisét torzra sikerült műsort. Világos, mondta, mikor vége volt. Tóthira halálra ítéltek szegény tavat. Vagyis engem. Rám azt a rablógyilkosságot és annyi. Csak a dátumok, azok nem stimmelnek. Mást mondtam, mint ami a sírkövön áll. De miért? Különben minden passzolnak. Ki itt a maradék sörét, szintén egy hajtásra. A figyelmes Usi pedig már úton is volt felé a következő lökettel. És a folytatnánk, fordult Krisztinhez, már csak egy lépés kéne és a történet végére érni. A történetem végére, mert most már biztos vagyok benne, én vagyok az, aki akkor élt. Én éltem akkor. Hogy lehetséges ez, nem tudom, de igaz. Én az örök kétkedő is helyt szavainak, de mielőtt valaki azzal gyanúsítana meg, hogy hiszek valamiféle misztikus lélekvándorlásban, hát nem. Itt egyszerűen egy olyan természeti törvény működését tapasztalhatjuk, amit még nem ismerünk. A működését meg még kevésbé. Ez lenne Ferrant első törvénye. Ha valaki emlékszik az előző életeire, vert fejbe alaposan egy súlyosabb tárgyal, és majd elfelejti. Ez persze marhaság, de már nagyon elegem volt az egész históriából. Ha türelmetlen vagyok, akkor pedig kitör rajtam a modortalanság is. – Szépségem? – kérdeztem meg Usitól, ami furta az oldalamat. – Nem járt véletlenül mostanában különben egy szép, nagyra szabott könyvtárban? Na igen, sejtettem, hogy előbb-utóbb kiderül a dolog, mondta mosolyogva, de nem csináltam, hogy semmi törvénytelent. Kivéve azt az apróságot, hogy álnevet használt, kedves Renáte tőle. Jól tud következtetni, kedves szimatoló úr. Fel sem vettem a szavaiban rejlő gúnyt. Aki sértődékeny, maradjon otthon. Zárt ajtók és behúzott függönyű ablakok mögött. Idekint a világban bizony előfordul, hogy valakinek rálépnek a lábára, vagy éppen szamarad csinálnak belőle. És ettől általában írtóznak az emberek. Pedig higgyék el, a két hatalmas fül, a szürke írha, meg a mély tekintet nem is rossz viselet. Én csak tudom. És azt is megtudhatom, körülnéztem és helyesbítettem. Megtudhatjuk, hogy miért ment oda, mit keresett? Ugyanazt, mint ön, csak több alappal. A szép anyám, nem tudom hányadik felmenőm az egyik szereplő, Urlike. A családunkban, női ágon öröklődik a mágikus tehetség, és a legenda a boldogtalan szerelmes párról, horszról és Urlikérről. A színészről és a boszorkányról, akik sohasem lehettek egymási. Már az oltár előtt, tette hozzá. Mert a pajtában nem tartóztatták meg magukat, mint most is hallottuk. Seprül is előjött, nem is tudom, eddig merre bújkálhatott. Odaállt asszonya mellé, és keményen szemembe nézett. Milyen jogon tesz fel kérdéseket? Ez bizony fogas kérdés, bárhol, bármikor teszik fel az embernek. Nincs is rá helyes válasz. Ezért aztán visszakérdeztem. És ön. Ezen kicsit meghökkent. Épp úgy, ahogy az emberek többsége szokott, ha légből kapott, erőltetett válaszok helyett a saját taktikájukat fordítják ellenük. Pitiárner Árner győzelem volt egy Pitiárner Árner szópárbajban, melyet mindig is utálta. Nem ez a lényeg, hogy ki és mit kérdez, még csak az sem, hogy mi az igazság. Ennyi idő távlatából úgy sem ismerhetjük meg a szerelmesek valódi történetét. De nem is az ő esetük az, ami idehozott minket, csak ez a fiatal ember. Mutattam Johnnyra. Az viszont érdekelne, – fordultam Usihoz. – Ön, hölgyem, miért épp mostanába kezdett ilyen behatóan érdeklődni családja története után? – A válasz igen egyszerű, – felelte Usi. Úrike megjelent álmomban, és elmondta hamarosan felbukkan Sőnváltban az újjászületett horst, és megkerül az egykori sírja is. Itt lesz egyszerre élő és hold formájában. Ezentúl nem sok információt adott, ködös, zavaros volt az egész, mint az álmok általában, szólt közbe Krisztin. Az álmok az ő szakterülete. Usi futómosójjal tekintett rá. Magában is van valamennyi a mi fajtánk véréből. A fajtájukéből. kérdezett vissza némi agresszivitással a hangjában Krisztin. Lehet, hogy kezdett besokalni. Na, mind nem csodálkoztam. Engem sem nyertek meg a hölgyek a stílusukkal. Igen, a fajtánkéból, szólt közben Lotte, aki eddig a többiekhez hasonlóan némán figyelte a szóváltást. A fajtánkéból, a boszorkányokéból. Ez az első alkalom életemben, hogy egy hölgy beismeri boszorkány mi voltát, mondtam, és hajdani anyósomra gondoltam. Hát igazán kedves, mondhatnám felemelő. És te hogy jössz a képbe? Vezető tisztségviselő vagyok. Nem csak munka téren, de a Boszorkány Szövetségben is. Engem küldtek miután befutott Usi kérése, hogy segítsünk neki az álmaival kapcsolatban. Mert mi nagyon nagy jelentőséget tanúsítunk az álmoknak, tette hozzá nyomatékosan. De úgy tudom, végre a modern pszichiátria is eljutott végre erre a szintre, nézett kis gunnyal Krisztinre. Engem irritált, hogy úgy viselkedik, mint valami ősi, fenséges tudást letéteményese, amit a tudományával botladozó mai ember még csak most kezd kapiszgálni. Mindig zavar, ha valaki magas sámliról beszél velem vagy másokkal. Ilyenkor szeretném kirúgni alul a sámlit, de ahhoz nem ragaszkodom, hogy közben kötél is legyen a nyakán. Egy vastagabb drót is megteszi. Usi álmai folytatódtak, mindennaposak lettek, folytatta Lizelotte. Ő is, akárcsak ti, keresett valamit. A további élő múltat. Én mindenképpen jöttem volna a segítségére, de ti igazán kapóra jöttetek. Itt akartok ásni, egy régi temetőt kerestek, amiről úgy sejtjük, ami ügyünkhöz is köze van. Ez a sejtésünk, mint mint mind tudjuk, beigazolódott. Nekem nem kellett kitalálnom semmilyen fedő történetet, hogy mit keresek itt a faluban, miért bukkantam fel. Mert bár nem titkoljuk sem a bozorkány létezését, sem azt, hogy mi a tagjai boszorkányok vagyunk, de nem szoktuk reklámozni magunkat. Az emberek félreértenének minket. Persze, bólintotta. A meg nem értett nagy tudósok esete. ha jól emlékszem, Galileit nem fogták azért perbe, mert tenyérből jósót, hanem mert azt állította, hogy a föld nem a világ mindenség mozdulatlan középpontja. Hajlamosak minket összekeverni a jósnőkkel, akik újságokban, meg az interneten hirdetik szolgáltatásaikat, meg azokkal, akik a tévében, a különféle sókban szédítik az embereket. A tévécsatornák, a telefontársaságok, meg az emeldíjas hívások nagyobb dicsőségére. Gúnytól maró volt a hangja. És még egyet is értettem vele. Magamban is rüheltem a némbutítás ezen formáját. A miénk, az igazi boszorkány hit, egy vallás. A maga sajátos fogalmaival és szertartásaival együtt egy vallás. Az egykori druidák bölcsességének és hitének egyeneságai, mai folytatása. Nem pedig babonaság, az ördög szolgálata, amivel a keresztény egyházak már évszázadok, évezredek óta vállolnak minket. Olvassák el csak a könyvünket. Mit csináltak ősanyánkból, Mária Magdolnából, Krisztus első és leghívebb tanítványából? Prostituáltat! A katolikus egyház különösen élen járt a szent nőiesség sárba Az egész boszorkány üldözésünknek nem is volt más célja, mint a nők elnyomása, sakban tartása. Nem beszélve arról, hogy azok a becstelen gaz inkvizítorok kiélhették perverz vágyaikat a nők kimpadra vonása során. Helyben vagyunk, véltem magamban. Attól persze óvakodtam, hogy ki is mondjam a véleményemet. A boszorkány hitt meg a hasonszörű sületlenségek, amiket hölgyektől hallottam így témában, az esetek elsőprő többségében elvakult feminizmussal ötvözöttek. És nem tudom, melyik szülte a másikat. A feminizmus az sötét babonát, vagy fordítva. Félreértés ne essék, egyáltalán nem baj, ha egy hölgy örül annak, hogy nő és nagyra tartja magát. Felőle mindenki akkorára tartja magát, amekkorára csak akarja. De egy apróságról nem kéne megfeledkezni. Egy nő sohasem lehet több egy férfinál, és egy férfi sem egy nőnél, mert egyenlők társak ebben a nagy utazásban, melyet életnek hívnak. Persze erről is lehet mást hinni, gondolni. Csak attól, hogy egy vagy sok ember hisz valamit, az még nem feltétlenül lesz igaz. De hitbéli kérdéseket nem igazán érdemes forszírozni, mert ki tudja eldönteni, hogy kinek van igaza. Amilyen indulatosan beszélt Lizelotte, jobbnak láttam ráhagyni a tévejkését. Aztán már rég megtanultam, senki veszőpari pályából ne akarjak fűszfa csinálni. Még ha menne is, semmi jóra nem vezet. Vita helyett ezúttal is inkább kérdeztem. És mi volt a cél? A célotok? Oké, mi kiássuk nektek a kérdéses sírt. És azután hogyan tovább? Meg akarjuk adni a szerencsétlen áldozatnak, Horsnak a végtisztességet, ami szertartásaink szerint. A régi Úrrike sírjáról sajnos még mindig nem tudjuk, hogy hol található, de bárhol is legyen ezen a föltekén, bizonyosan könnyebben fog nyugodni, ha tudja, hogy az örökösei megtisztelték a magok módján szerelmesét. Kezdett a dolog egy brazil szappanoperára hasonlítani. Brazíliában én pedig csak a focit, no meg a hasonló című filmet szerettem. A kellékekért mentem el, ezt igazán nem köthetem az orrotokra. Ez volt az egész nagy eltűnésem oka, magyarázta Lizelotte. Meg persze, hogy értesítsem a nővéreinket és hugainkat. Ez nem olyan téma, amit pár telefonhívással elmondhatok, elmagyarázhatok a többieknek. Élő szó, az az igazi. Akkor minden szép és jó, bólogatta mosolyogva. pedig egyáltalán nem így gondoltam. Ebből biztosan zűr lesz. Ők a végtisztesség hívei, ahogy Tomaszewskit ismerem, ő a tudomány nevében egy múzeumban gondolkodik. Smit tanárúr és a polgármestertán a helyi történeti gyűjtemény gyarapítaná. Johnnyról meg csak a bánat tudja, mit akar, már a következő sörén kívül. Kéz konfliktus helyzet. Még szerencse, hogy nekem alapjában véve tök mindegy, hogy mi lesz a szerencsétlen színész maradványaival. Mert ha nekem is lenne valami rögeszmém, Sorra kiderültek a ménkű nagy titkok, amik nem is voltak titkosak valójában. Mindenki ért mindent. Akár le is húzhatnánk a redőnyt. A többiek egymást nézegették. Körülbelül egyetértettek velem. Ez persze nem lepett meg. Egy ekkora elmével csak egyet lehet. Ez az én örökös problémám. Ez a túlzásba vitt szerénység. Már mindenki azt hitte, hogy a történet jól, rosszul, de véget ért. Csak én voltam olyan trükkös, mint az a bűvész, akinek még lapult egy nyuszi a mellény zsebébe. Ezúttal egy ajándék nyuszi melyszek is asszonytól, aki cseppet sem boszorkány. Vagy ha mégis, hát fényévekre évekre tart lizelott Azért lenne még itt egy apróság, mondtam Kolomból legjobb epigonjaként. Micsoda! csodálkozott rám Kristin, aki eddig némán figyeltem, mit beszélek a fő vagy kit és mit nem tiszteltem lizelottéban. – Kaptam egy e-mailt, mondtam sokat sejtetőn. Ebben azért nem állsz annyira egyedül a világban, jegyezte meg Johnny. – Akad még pár ilyen ember a világban. És mi áll benne? kérdezte tettetett érdeklődéssel. Számára végül is lezárult az ügy. Hogy mit szűt le belőle, azt nem tudhatom, de nem is tartozik rám. Az én dolgom csak annyi volt, hogy megkapja, amit akart. Megkapta. – Mihez kezdve le, az már az ő dolga. Felőlem akár síremléket is állíthat szerencsétlen Horstapp-ednek. – Itt nyugszom én – felirattal. Egyszerűen csak pontot akartam tenni az ügy végére. Beállt Beált-e, ezt a bizonyos e-mailt? – Valahogyan vagy előásták neki Jákob münczel történetének folytatását. – Az meg ki a bánat? – kérdette Sepplen, aki eddig béketűrően hallgatott. Szerintem ő már régen tudta, hogy a feleség egy boszorkány. Mindenféle értelemben az. Pár szóval összefoglaltam a műncerről szóról tudnivalókat. És most Beáte elküldte a folytatást. Fejeztem be a mondókámat. Egy pillanat, felmegyek a laptopomért. Gyorsan megjártam a szobámat oda-vissza. Nem csak azért igyekeztem, mert így szoktam. Sose tudok egyesével menni a lépcsőn. A sietségre bőven okot adott még a kíváncsiságom is, hogy mi a mese vége, bár a befejezést már úgy is tudjuk, mind a hányak. Horst nem úszta meg. Visszatértem az ivóba, letelepettem az egyik asztalhoz, magam tettem a kütyümet és bedörrentettem. Alig töltődött be az operációs rendszer, gyorsan körbenéztem. Ki érdeklődve, ki unodképpel, de mindenki engem nézett. Kezdődjön hát az előadás.